ا ته د خبري تکاته واقعا اته نو پاتو کې سمن يهودين پاتو کې نسب سلو دي پاتو کې ربد ودي سبحان الله پاتو کې سمن يهودين پاتو کې ربد ودي پاتو کې نسب سلو دي مدي کې څښښتې چې پاتو کې نسب سلو دي نو پتي کې شک ما چه پاعتوه کی روباد وديش تَحسن نه محلومش وع دادتی نه محلوم شوع چه روباها نسبو نسبتا وعی روبا نسبو نو کا پاعتوه کی نسب سلو دی نو دا تالیبان دید ضرور دی نو دا غی نسب چیو کی اغد ودی نو اغی درو با وعی او نسبو نسبو نسبتا سمن وعی نو آغا یعود اغسده پاعتوه کی نسب سلو دی پاٹوکی روبت و دی پاٹوکی سمن یاو دے دا سمن چھ دے دا نصب دروبی دے اوروپا نصب دنصب دے سبحان اللہ نو نصب چی نصب کے روبت جوڑی گی بیاغا چی نصب کے نصب ان جوڑی سبحان اللہ ات چنیم کی سلور جوڑی څلو جنین کې د جوړېږي دتینیم کې یو جوړېږي دا تقریر د چڼډو د بدرخان دی نه چر اچار سره بدرخان لا ټندو اچړ سره مليجه دی پیجه اواز موږ غوانیان دی په بارکان سبحان الله اچھا اول زما اختلاف د خلقو په لګره دنه سره تاسو لسته نه په جوړایسا نماوله په چل جوړ څخه څنګه یو پسیول یو ګول تبلیغيان چې یو یو دنداسې ملګری کوي یو یو لاکه چې کار شي نو زبر ته پوس کوم تاسو فولاینه ملګری ته په جماعت کې دمړه مې کاله نور مهنته کوي کله اته راوین تبې دا سې دې په خپل خبرو جوړ شي او پانا ته کول شي اوس دا وي توځ وي ته چا ته دی په نو دا تقریب د چل د نیړی د پادرخان او د تندور د جېړای دی کوې کی کنا لو دا نصف دې چې څومره نسب دروبې دي اربع چې دې نصف د نسبته په اصلي نو په اتهو کې نسب سلور دي دا طالبان ضروري دي دغې نسب روبا و دي د داوی نسب چي یو اوس مونده داو تانسیف شو ولتزعیفه او کا څومره چې دبل شي روبا جوړيږي ربع چ دبل شین نصف جوړیږي فروض او داغي مستحقین څوک څوک دي فروض مقدره په کتاب الله کې شپګ دي نصف ربع سمون دانو یوند مخلوقات لپاره دي دیتن او اول زکوې د دې تعلق د زوجین سره دي اول په دنیا کې دغه سرسان سولو یعنی دانو یزانی یعنی نور مخلوق لپاره یعنی اولاد د مخلوق لپاره دي برکزیف او پتنسيب سرا ما تاسو تاوي پاتو کې نصف سلو روبف کې دوا سمنف کې یو پشپګو نصف دري او پشپګو کې سلطان سلو اپشپګو کې سلون دوا برکزیف او پتنسيب سرا یو چې ډبل کې دو جوړي کې دو چې ډبل کې سلو جوړي سلو چې نو مطلب دا ده په تضییف پتنسیب په تنسیب سره پر نسبيه او پدغا نو یاول کې دا چې ربع آه... په دې اټو کې د جوړیږي سمن پاتو کې یو جوړیږي مساو پاتو کې سرور جوړیږي نو یو چې ډبل کې د جوړیږي د چې ډبل کې سرور جوړیږي دا خو په پختو تخریر ده آه... ربع د زیف سمن دې سمن یو دې پاتو کې سمن اډو چې دې وګره دا اروبه مطلب دا ده پاتو کې روبه دوا چې جو سب نه سب لیکن اوس نسب سب کې روبه جوړیږي پاتو کې نسب چار دا چني سب کې دو جوړیږي دو پاتو کې روبه دا نو دا به دا اسنوزو ته دمره تخرید کی پګاریږي یو سمن د پاتو یو چې دبل دو دوه جوړيږي سمن چې دبل کې روبه جوړيږي د دو چې دبل کې سرور جوړيږي د دوه روبه د پاتو کې نو چې دوه دبل کې سرور شون سرور راتوونی صرف ته تذیف تنسیف دارنګ په نوې انساني کې سلطان سول خودس پشپګو کې سولدس یو ده پشپګو کې دی سلطان د زړه د سولوست سولوس چې سولوس یې د زړه د سودوست سودوس پکې یوه ده سولوس پکې دوه دي سلطان پکې سلوړي یو <تصف> پکې سودوست دا یو چې ډبل کې دوه جوړي کې دوه چې ډبل کې سلوور جوړي کې کی د کیسه ښکال نيشته لیکن پشپګو کې سودوس یوه ده پشپګو کې سولوس درېم برخه غو دوه دي ا پشپګو کې سلطان سلوور نو سلطان چې نسب کې سولوس جوړي یې س کې سودوست جوړيږي سلوث دبل کې سلوث جوړیږي سلوث دبل کې سلطان جوړیږي نو پښپوکو کې سلطان سلور دی پښپوکو کې سلوث دی دوادي پښپوکو کې سلوث دی یو دی نو سلوث دبل کې سلوث جوړیږي سلوث دبل کې سلطان جوړیږي چی نصف کې نو سلوث جوړیږي سلوث چی نصف کې سلوث جوړیږي سلور چی نصف کې دو جوړیږي دو چی نصف کې یو جوړیږي دا یو نه شمه تاسو په ذهن کې واچول او دامخ کې پکاريږي احلات <تصفيق> تظیف و تنصیح پو مانا بانی تاسو پوه شوائی لیکن زمن کی او خبره کوو نقشه تاسو ندار اولی اول ده بوده اصی کافی را که یو تن شتی علمان نیز سوکم کافی را که درخونی فومده اچا دغی را که اعمال اپن بالپن را دا اوس نقشه شروش وی باकायदा کې سردا ټریننګ سکول دی زبردست نقشې تا ته جوړيږي چتو وت غور فکر کې داسې نه نا چتا ناز دل تیزړ کور ال قسمه وهو شهید وجكيخو خدانه چې زړی کور کې پرې خو ال قسمه وهو شهید شهید بالقلب غور وص مقرر سوک وحرود مقدره کتاب الله کې شپدی النصف والربع النصف وس د دې نسب تذکره چي ده یلې دا په دروځینو کې راغله دا وين كانت واحدهن فلها النصف کبن ته اوازینه غل پرڅې شه ده ګور طالبہ تبسنگه چل کې د چوز سره دي کم دي تبا یني سوچو کې اهد ميت ته ددا یواجه ده بنتادا تاسو هوګه دلته وتا رزوئو لکا یاد خرزوئو تلکا پوئی که که نا ای دا عمو لکا نقشہ جوڑو ماسان آسانا چی ذهن که کینی مخ که کال مخ که کال سوکو اگی با پوئی نوی نوی که تاکی فرق رازی مسئلہ کی چی یوازنی صفائشی مسئلہ دا دعو نا کیجی نقشے مثل تبتو لکی سو اصل اد دو گور ام دا عصباتو او بنتا اغه نبا کنه چې په پټنه لګي اے سامنے بيټو خدای دې تاسو له جنت کې لټکی ها پوری آلته نه وته ګوټه تاسو به ودرجلو کابلي کاکا فريد تعاله څنګه ور په شيغه ټکه اغه ماديات دې ګور اغه نګورا زخه ګنه دغه مطلب دا دې نه فرق ندي اصل از دو مثلا کې بنت راغله هم راغه هم دا اصحابو نه بنت ذو الفروز ندا باین کانت واحد تن فلح النصف کلور دمری یوازی نو غیلہ نصف تے نو مثال کی چہ یوازی نصف راجی مثال د سونه کیږي اصل اذ تو نقشہ تا ګورا نو بنت تمګه په دوو کې یاو ورګه بدل بس چلکو ول باقی ل عبد دا یدا باخی دی باقی تورکا لیکن دا پتور دو اسوبت او دا پتور دو فرز الفروز المقدره فی کتاب الله سته ان نصفو اے گورا یو تذکره داوشو اصل دو تذکره پوش دی پر خبره بانی آسانی آسانی قیده او داغی فیده بیاد دی نصف تذکره پر بل زی کشتده آغا کم زی کدا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ یو پا مانس کی شو او کنا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَر خضم رشوه سره پاتشو اه اه اه اه دیبا سکه یو بلواده دیو که که نا اه صدیو که مولیشه بلواده دیو که که نا موغو منکو نا چالکا منکو اه گوراوس نقشیتا گورا سره مرشو خضم رشوه اه پاتشو اه اه اه زوج قرآن سوی ما ترکا زمیر زمیر په خالص مړی ته راځي کوي بل چاته نه غوي ټول کتاب کې زمیر بچا ته راځي کوي مړی ته زه پاتې شو ستاسو حالتياله پرماديږي کی عمو لیکو سوکو عمو ستاسو حالتياله پر نخ شي ګورو په دې نخ ټول دارو مدار دي خدام له شو دغه زه پاتې شو قران سوي ولکم نصم ما ترک ازواج وکم ستاسو لپاره نیم دی هغه چې ستاسو بیبيانې پری دي کله کاغیل پارا بچه نو اهیل پارا بچه نو لکورا دل تا زوج لپارا چه نصف ملادی کی کنا نو مساله رو دو نشوا کنا ولی سالورو کنصف نیشتی سالیه هرسه کشتی مانگا سانده و مانگا توس بچلو تزید سره پا لاری پوخ سالک بانی دل تا پوخ سالک پدیغالا درش پارس ملاده سفر جولی جی کلا چنگاوسی سريعه تماما لره نزئس نزده وره نزئ هاکا سهل لازين عمونتا تسنه وای نو اصل از دو دلتا بسنگو لیکی تالیبا اصل از دو فتید باو کی نصف دادی زوجل ورکا چپی مولشی والباقی لیبد الباقی دا پاپی یو دا عمل پر ورکا لیکن دا بطوری عصوبات دا بطوری فرس الفروز المقدرت فی کتاب الله ستة نقشب زین کی کینی دا ګو مواقع مونږ د دې خو خدل ګوره سبق دغه سياسان دي چې په مخوي خو دې له بنقشي جوړو جس ذهن کې نقش یغا د زین مونږه خو دل او یو بل دي چې خور له هم نصف دي خور لپاره خو له شرایط دي ا امیت لپاره خور وا فلحان سماتره کا ای ګور بل نقشا دبول لپاره سوا خور وا ای دل طولې کا اوختا اے دلتاو اسر عمو لکا ستا دا سانتیال پارا چې د چی دا اختیال پارا نصب دا ما ترکا دے نو مسئلہ کے چیواند نصب راجی مسئلہ سونہ کیگی اصل از دو پر دو کی نصب یو د اختې ورکا والباقی لیبد الباقی دا باتی یو بطور دا عصوبت دا عمل ورکا دا ستا تا اسانتیال پارا لندی لندی خبری کو دا پسالیم قرآن کې چنيسب کوم کوم زې کراغلدې داغي مو واقع یو خدلې شو د نه زائد نور نشته د نه زائد نور نشته دي بیا په سیبله مساله دا ورربع څه کې دي ورربع نو د ربع ذکر په قران کې دوزینو کې راغله یعنی خد امرایفه اولادشته نو د دې خاون لپاره روبا دا روګه نه روبا هغه نیچے ته روبا روبا ای قران سوې گجر فرض کا یعنی زنان معرفہ نو ویلکم ربع ما ترک ترکنا ان ان کان لهن ولک ولکم نصف ترک ازواجکم الا بیكلهن ولئن کان لهن ولد فلکم الربع اے اس ګر نشجو له واحد پدین اخ شو کی وخ لگی خان اے ګور ازواج پاتشو او دلته د هغه ابن پاتشو بطوری مثال س پاتشو ابن پاتشو اقربنا سبات کی سوق دی زوی نو په دې صورت کې د زوج لپاره روبه ملاوي قرآن خودو به خود لا طالب وکم مساله کې چې आवाज روبه راشي نو سونه په مساله جوړي اې دلته وليکا اصل اذ 4 اچارونه وي اصل اذ 4 نو په دې سلو ورو کې روبه يوه ده داور کا زوج ته چې دې په مول شي کوي اخلي اکی خو قني وي اعتلا 6 كلا څټه اتوري مرضیه کیته غرزه وایمو به واخ په یګه نه بیا د ابن الفرسو پاتیشو درې اې اې اې تاسو کې نه وایې د تا واخ لا کناخ لیکنه جو پته و غرزه واخ برسو په واخی دی و جنافقه کوي چې دا وراسب ترsene داسې دا چې د بقازي پزور اخلي دا وکوي کې به غرزي الله اکبر نخښین ګرادی کنه راځي تا من منه خودل وزيوم مقبله دا ولهن الربع مما تركتم إلا ميكون لكم ولده فإن كان لكم ولده فلهن اسمونو هاون مرشو او مطلب دا ده جداغ خزا پاته شوا دلت ولیکا نخشا کی زوجا دلت وسر عام ولیکا هاون مرشو زوجا پاته شوا أو اولاد دا مرشو زوجا پاته شوا اولاد دا مرشو زوجا پاته سو بورکو نو مسله کې چې आवाज ورو برשי طالبہ نو تبله نقشه څنګه جوړه اصل از 4 دا په کې دا تاسو ته ټریننګ در کوم دا ز ثواب کوم دا ز خ کار غنم دا دو د ټيب بندوبست شل تا کړ دین دا په خوښتن یو فریکر دي چې را واو وما دوتال توي جګل لاس کې زموږ جنښې یی سره وسنګ چل کوي زموږ ګورلو ها ته به پوه شو نه دنیا ده چې 77 سي دل دا چې پورا دغې کینو نقشوم را دي دا نقشه ما نو ګورا اکل از 4 نو زوجيتا په صورت اګم او د اولاد مايته سملاویږي روبا نو روبا په سلورو کې سې دې یوه دې والباقي ليبد الباقي دادر باتي اي تو سيكنو ترتابو جو وو. چاكا ووي ترتابو جو وو. دازين معلوم شو دادر دي دو مواقيدي بقران پاک کي چيرو بچا زوج تا ميلادي کي زوجو زوجيت ميلادي سو منتا تا ميلادي کي زوجيت ميلادي ني سب چا تا ميلادي کي زوجت ميلادي کي ديو جن من دیتا يا نويا ولوي زك دع اول ذم مخلوقات لباردا چ زوج زوجيت ادم علیہ السلام دا شیرکیان ویوی دا غی اولاد نو بیا شیطان کیلے کیلے دا غی اولاد نشتی آنوم ویوی عبدالحارس که را صوتا که را در اوچن لحفظهی نیکن زحم واس سومنو دا په پی یوزه که ذکر شیره کم چه ساره مل شو دا غی خذافاتی شو د دا, دا اولادو نو په دی صورت کی دا خدیل پرسامل اوی کی آه. ولهن الربع مما تركتم لم يكن لكم ولد اه اه ولا ولا كن اه ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن اسمون اذكر الطالب غرد درسب دود بطي تشينوم فوق دي يعني سالم سو يا وي الزوجه بل جدي وادو کیسالو میا ته الله سره زنو رستو سو کې منی کوي اچھا ایا دا عم پاتې شو پاتې شو نهه ایبن پاتې شو ز شو ایبن پاتې شو زکه دا اولاد صورت تکل مطالبه چې اولاد مړي ویني زوږی میلا مليږي قران وای کړه نو مساله کې یوازې څومره شي نو مساله زوږه جوړه اا دلتبولي کې اصل اګ آټ نو پاتو کې سمر زوجي تیاو ایدا وای واخله ا کناخ جو ټول مرضیه ای ابن طاطی شو سوم سات د اسباب ده اسباب پر شی مقرر نه دی منګه دا قاعده پرونو خود لا چې د اسباب لپاره شی مقرره نه نو باخی د ټول ډول تور نو په اسباب توګه اقربا نسبات کې بندې سږ دی ای بندې کاغنو بیا دا زی زی دے تلونکو لونداسي پتی دا مساله حل روبا دا مواقع پا پورو شو ګورئ نسف روبا سومن د دې موقعي تاسو ته په نقشې سره بالکل پوره شو چې سومره په قرآني پاک کې راغلي دي والسلسان والسلس والسدس دا نوې سنیدا دا, دا سنید مخلوقات صفاره یې د دې حق دي مساله کې سلسان راشي اوازین او مصلحت سونه کیږي د سلورونه بکيږي الله اکبر سلطان يواز راشي دیونه بکيږي سلونه بکيږي دیونه بکيږي اوس د سلطان ذکر په پا قرانه پاک کې د وزا ده فين كنا نيسان فوق اسنتهني فلهم نسل سما ترق او تاغلونه پاتې شي یعنی زیات د توونه نو اغلونه ل پرسل سما ترکل میت ته سل سما ترکل میت ته به جوړو اے کورا دلتولی کا بنت دلتولی کا بنت دلتولی کا بنت دلتولی کا عم بپوری مثال تاسو پوه کو ځکه کې ابن دکو نو یو مساله بل صورت نه جوړي نو په مساله کې داتې عراق لا چی سلطان دي دلته قران څوی قران پاک وای فله الناس ترک بنا بنات پاتیشو زیاد د دوونا فلاحن سلوسا ما ترکا اغلی پار سلوسا دو ما نوچه سلسین په مسالا کی رائشی مسالا د دریو نا کیه گه خاصونا سونا دریو نا لیکن دریو که سلسان شتیکن دو دی اس پا دیده که سلسین چه دی اغد نو دا دو با ورکو چاہتا دی دی, دی دریوالو تبا اغد دو ورکو اس په درو باندې دوه تقسیمون گراندي نو د دې هغه په کوم گراندي خبره ده هغه راستای ځکه راستای خبره وو اس نو کو تاسو اسان ته ځین نه پات یو شو د دې ترتا ورک دا دې ترتا ورک نو دلته موږ اولی ک اصله تین اصل د شو تین نشو اوس دا دوه پدریو نبرا کی نو د دې واقایده گئیسره قایده بیانه رستو آغا قایده موافق بیتا سستخایو پا خبره دا مثال دا آغا صورت شو چې په مساله کی سلسان داگ بل موقع دا فا انکانت کجره خوین دی دووی یا زیاد دوو نوی فلا همه سلسان اغیلی پرسیده سلسان دی خوین دی دی ملی خا اے گو روز اے اختا دیده کی دا قیدشتے چی آخواد فوقص نه تنه ییشته نشته نو په بناتو مساله ده لفظ د فوقا زید په معنی د امام لفظ د فوقا یعنی دواز زیات کوونه د دي حکم یودې د دي حکم سره یودې ګور دا د مرید په خويندې پاتې او یو عام پاتې شو نو خويندونه لپاره مونږه قاعده بیانته سولسان دي کړه د دي خپل بیا لري تاسو نو فینې ساکي نو د سونه پدریو کې سلطان دې دا ورکا اې دې وو خوندو ته یو یو به ورسيږي پدریو کې یو پاتې شو دا دې عام تورکا به ټولې او صوبات دومره خوندو تورکا سلطان دا په تور د فرض باندې الف فروز المقدره کتاب الله سته پزېن کې کی خبره کیناسته لا دا شو نقشه اچھا یو خبره کوم پزېمن کې بلا په هغه باندې ځان تو کول دي <تصفيق> ا خبره ال نهایت احمده خو خیر رستوب یوه یو دی ک سپاطيش سلطان خلادل کنا سولس پاتيش سپاطيشو سولوس د دې سولوس ذکر جره پدوزینو کې قران پاک کې راغلی دی یا فلی امه ی اے فلی امه السولس د مور لپاره یعنی سیشه د سولسته نوچ دمور لپارا سلوث شو نمسلہ کی یوازی سلوث جراغے قرآن فاق آیات سنگر دی یوسیکم اللہ فی اولادکم لسکرم اسلو انسین فان کنن نسان فوقسن تین فلاغن سلوثا ما ترک وان کانت واحدة فلحن نصفو ولی آبوائه لکل واحد مسلوث ما ترک ان کان لہو ولد فان لم یکن له وندو ورسو ذو آبواه ورسو آبو فلی امیهی السدس غورووس ا د نو پادشوا او فلا پادشوه د مری نو قران سوي فلي امه السدس نو مسلک جي اواز السدس رايشه مزل مسله سونه کيږي اقل استين نو چې مرته تا د ميت په وراثت کې سدس د يورک د فلا نو خوانه د اس کنه سدس بکر جيغه سلساني کنه دی ته اقتزاء النصوی جاز د غیر منطوق منطوق لپاره تصهیدا منطوق غیر منطوق منطوق کا اب ابلغ ولا منطوق نشو پخپل مون ته معلومه شوه څنګه سي شه دي اي پا کی دي د جواب ور کو플ارتا ا دی ل ذکر می سحتل الانسان قانونم دغه شان نه دي پزين کسا کی خبره کینی کنه کینی, کینی داشوال نقشا گویا کی د سولوسټیکم دی مونګه یو ماقامو خو او مکان د دو سلوس داده فا انکانو اکسر من ذالک فهم شرکاو فی سلوس اولادو الام اولادو الام سلیمون شو داغا مورزیز اولاد پاتی شو اولاد اوی اشاره شو دی خبرتا چی مورزیز روی اخوان دی پا قسمت او استخقاق کی برابر دی پا قسمت او استخقاق کس دی؟ برابر دی موردی دی رونا خوین دی. قسمت او استحقاق دوارو کسی دی برابر دی یعنی مطلب علم تیو که جنه دا نو دو قسمت به هم یوشان لکی گی استحقاقی هم دا دقا او قسمت به هم برابر کېږي گی دار اخده قانون شو قانون اسا بیان که یعنی که اولادون هم اکثر هوا دا دقا یونا نو فهم او فی السلوست دلتا اس نقشتا اس دخیم. بطوري مثال یعنی اخ اوختا اخیافیین ا دغه اخیافی دي یعنی وروه قران ته وایي چې د مورو او پلار دور نه علي چې کوم ده ارونه خو نه دی ته وایي چې د پلار دي مور پلا نه اخیافی هغه ته وایي چې د مور هي د پلار نه نه د مور هي پلار نه نه زمون کله کې یو زلیه واقع او تقریبا غین آباد څخه 38 سال کی دا یحیا ما باندې کله د ځکه اخیارفې ورو ورو په قلاګي کې هغه فرضونه مولانو ته پورسو کوچی راځم حق شته کنيشته چا وته دې لن کیږي زکه چې د بیلو او د قلاګي په منځ کې تقریبا 2000 لهر ده 2000 په دې کې استحقاق نگیږي خبره دغه شان لوجو آقا جو داگه شو ولی ده تنستو یو نمی کنه دادن نور غلام باچه اخبره او خیو سو وقت نباد زمان پلار خواتا آقا یحیاب آبار آغی وی صادیقه وی او خبره نکو زمان پلاره رواره کیده وی او خبره نکو داد پلانکه چه مرده محمد رسول مرده ما تا ویرا سب نمیلاویگی تا تا چاویلی چه نمیلاویگی پلانکی او پلانکی څه تمې لری کیبنه په یو خټه کې حالت یې ول دي او هو دا د ان کې کیناستا هیڅ دما سو هغته وي تومره ایه ساده په خپل ته خوشاله کیږي خو دې خبره وکړه پلانکو خوې دي نه لری کیږي دا پلانکو کار نه ویل ته نه تستو ویو نیبی هغه باکنه په حق ملوش نو ما د ولس په دغه هغه یو ځکه په زمره تنازاوه نو اخ نا قرآن تاوستسوي فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاؤ في السلوثي أخي أفيرنا خيندي داق السلوث كي شركادي نا تماما برمسالكي كي يوازي السلوث رايشي نمسالبه دسونكي يتاليبا دريونا دلتبولي كي أصل أذر تين أصل أذرين أصل أذر تين دير تين كي سلوثو يو دي يودي صده يودي دا يو دوتو لكا سلطاواتا حمولی کا ایترولی کا ایادت رضوی ہے ایادت خرضوی کنا مطلبہ حل چیئے اوز دا خبره اگرانا ده چی اخ اوقتا اخیفین دو دی یو دا حصی وادا دو پا قسمت و استحقاق ک برابر دی یوب پا دو سنگا تقسیمو دیل پارا قیدا رسترازی تماثل تداخل تبایون بینر آدہ دیل ہولنڈا دا تاووے چې دو دي حصہ یو دا په دې کې تمرین دي قاعده په تمرین کې دا چې کله اوس دچا ور کې دا بچا چې په تا کسر دي دا او په اصل مسله کې بلا اول بلا اراده دلت بلا اول بلا اراده دا دا چې په تا کسر دي دو دوی دوه پدېو کې دوه کې چې نو دلت بولي کې تصحيح اذر چې تصحيح اذر کې ګور دې مسلو یو جواب شو د دوه مسلو ما تصحيح دا لږی سو دا اصل <سؤال> مسلینا غو په مظ鲁ب کې ماصله سات تور کا دا اصل مسلینا د اخ اوختی اخ بیا پلاس کې یو مظ鲁ب دودی یو په دو کې دوبه شي نو بیا یو دی یو تور کا بل دی بل تور کا دا دینه کټ کا ها بیا دی ام یو ملاب یو په دو کې نو دوبه شي کنه یع مطلب دا دی جو اغا غیل ور کړو تاسو پوښله مطلب بانی دا به تور څو اچھا د دې اخذ او د هغه دوخې اخیافیین په لاس کې شي یو وکړه اچھا یو په دوه کې شي بیا باقی هغه چې دینو په اړه چې موږ قانونو چلاوه نو سو شو دا ټول سو جوړ شو تقسیم صحیح نو شو کنه اچھا د د دوه دا دا رؤوسو د سهام او په آپس کې مطلب دا د تباين دی قاعده په تباين کې دا ده چې ټول رؤوس د 4 په 4 کسر دی هغه په اصل مسله کې اصل مسله د دریو نه ده اصل مسله نه سه نه ده دریو نو اصل مسله چې دریو نه ده نو دا دو دوه چیبه جوړیږي په دې طریقې په تخشيني کې کانا اچا دا هغه مقامات د تاو خدل چې په هغه کې یعنی سُلُس ملاویږي دا د سُلُس مواقې چې دوه دځما په خیال سره زیات نشته دي بیا او فصیح سودستي سجدې سودستي سودستي کوم دې د دې تذکرہ په دریو ځایونو کې دا اے ذکرو فی مواضيع فی سلاس مواضيع یوزکی ویلی ولی ابوهه کلی واحد مسودسو مورفلار هر واحد لپاره شېدي سودستي دا مورفلار هر واحد لپاره شېدي گورا وزدان اخشتا سواو رایت اه یعنی اب ام هر واحد لپارسو دسته کرا انکان له ولده انکان له ولده دلدل تواس رایبنو نو اصل مسئله دا شپگونا که سونا اصل از چه اب تور که یو ام تور که یو نو پا دیده کی دوئی سیلالی پاتی سو دا څلور چې د د ابن تورکا نقشه بداسي جوړ شي نقشه دا شی جوړ دا د قانون د شری ترضیذې پوری دا فروز مقدرات کتاب الله چې شپک دینې سفر سمن نو اول سلطان سلو سدس نو انسانی د تاسو ته په سېتور خبريان اوس په مخبر نور سبق ويا نقشې برابر شي تقریبا واصحابه ذې سیامي خاندان تدیشب و سیحامو اسنا شر نفر دولس نفر دی ارباتو من رجال سلور د رجال ندی وهم الاب والجدو صحی سلور د رجال ندی اتد زرانو ندی پرجالو کیا او اب دے پلار والجدو نکدے اصحیحو جد سحی د پلار پلار د جد سحی دے لیکن مور پلار جد سحی ندے جد فاسد دے جد فاسد د مور پلار تاوی نو د مور د پللار مور اغ جا پاسې دا شوه نور نهشهبه مخېدي بیا د وړ روان ده وه بل بي د پلار په وله په د پلار د پلار پلار د پلارار د پلار د پلار پلار او دغسې په بربانې روان شه داټول په ج صیې راي من اخلیو من دی د زلفرو کې راځ د اخلیو من چې ووي نو نیتی دا په زلفرو کې نه را دي اغا س ک غدي اغه پاسابات لهن کې لري وزوجو خوونده وسمان من النساء نو سالون لري داد زين الفروض له او اتد زنانه ولدي اغه زنانه کوم دي از زوجتو خزه مخ کې کرا لانددار داد ټول کاټي په دغه کې ټول کاټي اه از زوجتو خزادت الفروض نه دان سمې ديږي وتیا سمون یاروبا ولبن دولردان ولبنت دولردان كياوي جواك تنسبت كا دوي زيارتو دوني راهي لهل بارا شي كنه جيبي سولسان وبنت العبان بنت ابي بن داو انسفلت اغير شي فقتا داكاشان لا يا بنت ابن الابن يا بنت دي ابن طول الحكم يا دا ابن ابن ورزقن تو جد نور نور شي داغا تاع الارحام دا هذو اغدا سنه لا اذا الى رحمون دان ول اوطول اخو دال يبل ومن عياني ول اوطول اب اختاتي چې د پلارې د مور نه داتول زېن فروز دي د دې ټول وقامت روان دي دایي مال دي ول اوطول هم من بلغه خور چې له من دا اخيافي خور داتول زېن فروز دي د لپاره حساب مقدر ده اختي اخيافي لپاره چې وي نو غل چې دوی یا زیات د والاموم بوردا والجدة صيحت وجدة صيحة جدة صيحة وهي التي داغدا لا يدخل في نسبتها شنو داخليږي په نسبت د دې کې الجل مې ته جدن فاسد په ترکیب کې د لایت پر او پروفایل دي دا هغهدا چې داخليږي په نسبت د دې جد فاسد دي جد صحيح د مور پلار ته وي جد ده مور پلاار تا ہوئی. نو ده مور پلاار جد دی فاسد دی。ده زوی اللرحامنہ دی. ده جا رخم عوان در جرا سطحیда. نو ده جد فاسد چی ده مور پلاار دی. از داغی اگر مور پلاار جد. جد فاسد مور پلاار چید. نو پا آغ merak تی جد فاسد مور چید ، آغں جدا فاسدد والی زکوٹ آغRun اصبر چید نوسی تا كئر پومنز کی, پو کی انسی چی کم دے نو جد فاسد راظی. سرا دی؟ جد سر تی فاسد یعنی مطلب دا سیشې دې زوی دې اما الاب فلو احوالهم سلاسن نطلع لپلا... لپاره احوال دريدي داوس احوال تاسو ته بیان هي او دا په ذہن کې راستن نحایت ضروری دي پا غی ته. تا ته چې مسله راشي نو تاسو فورن طغي نظر وکړي چې دې کوم قسم خللته فلان فلان معلوم شته تا ته بیا ورته سوچ کوي بيدل پرسو احوال دي دبل وصلات دله پرسو احوال دي سریه دي کې بل پرسو احوال دی غیوز رئیس صح حکومت دی اغا غیوز رئیس دی دا ټول یو رئیس صح حکومت دی دا یو ګران فن دی دا یو ګران فن دی ولی دغه دې لوخون دی ولی ته حق می لوشي هر په حل اخر کې نه په حرامو کې نه کړی کنا عمل ابو في دا مخ اجمالو شروط په تفصیل بعد الایجمال دا شروط په تفصیل کې پسه ایجمال نه عمل ابو هر چې پلارو تجاب پلارو د مری او زمير به مړي تر راځي کوي ټول کتاب چې زمير چاته راځي کوي مړي امر ابو د مړي فلو احوالن سلازن دل پر احوال دريدي احوال سودي دريدي الفرض المطلقو فرض مطلق دی او هو صد صد جه صد فرض مطلق چاغه شې دي صد است ځان به پدې باندې پوه کړئ یعني هغه شپګه مبرخه داش پاگم ابراح پاکم صورت کی برازی زالکم غل ابنه او ابنه لبنه و انصاف اللہ دا سرد زوینه یاد زوینه و انصاف اللہ تلون چلو پکتا زا دی نخشیت او زگورا اے سرد مل شو داغا سوگ شو پلار پاتی شو او سرد چی دینو داغا زویه پاتی شو القرآن سوى وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مَا سُنْسُمَا تَرَكَ إِنْكَانَ لَهُ وَلَدُهُ إن كان له اوه؟ وَلَدُهُ نووالد خدا قد اشتاده ابن نوطلع لفرامونك سودو سوركو اووالد ابن شده عصباتي دازحي سمو قدر خلونا کالا نو مسالة كيجي وازي سودو سراشي مسالو سولا كيجي نو دلت اصل اذا چې نو پلاټ اور کا یو چې به مور شي او دا باقی پاتې په تو د عصوبت دا ابن تور کا نقشہ جوړا شو نقشہ د قزیبای کای وذالک امر ابن ابن انصفه له دیو سره څو په حواله د لارکی چې دا زوی دی او ته بسودو سملاویږي ولفرض او تاسيبو دویم حالت داده چې فرض او تاسيب بدواره ملاویږي وذالک امر ابنته او ابنته الابنی دا سرد لورنا یا سرد لور دو زوینا دا سرد لور دو زوینا ولی کلا چه خپل لوری نوی خپل لوری نوی اکوی نو آغا باس بیا جودا ده وزالک معل ابنتی دا سرد لورنا یا سرد لور دو لورنا نو مسلا بادش پاگونه شیخا زکا نیسف سرد سودوس نراغه نیسف سرد سودوس نراغه نو نخشا باداشی جولو تالیبا واکی دا اګوروتا او خپل شیدې د شپګل سره راغی اے ابو د او بنتهم دا د مری د جوازره د نصایده دا او سدو د شپګل نشو کا اصل نو بنت تبور کو سېجه اے 3 اب تبور کو سدس یاو نو دینو سربس چل کو بیا <coughs> ها دوه پات شو نو دا په طور د عسوبت ورکو دا په طور د شوبت ورکو یان دوی زی په شپه وګپاتې شوې کانو درې بنت یل وې چې یو پلان وره په طور د فرس شو ودى الدوة النور والك أقبط طور دسجي عصوبت دى يوك طور دفرز صرشو أقبط طور دسجرشو عصوبت صرشو دى شوى طريقة نتاتي سوي والفرض والتاسيب معن وساني كما لابنتي أو ابنتي لابن وين سفلت دعنا الشاشوى سبحان الله والتاسيب المعث دبلغ فهوالو كي حال داده چه خالص عصوبت بوت ملاوين وذلك دعو سبح و وقت ادم د ولد, آدم ولد کی اپو وقت ادم د ولد و ابن کی و انسان فلا ويوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كان نسان فوق اثنتين فلهن الثلثان ما ترك وان كانت واحده فله النصف وللابوي لكل واحد مسوس ما تركه ان كان لولد ولد فعليه كله ولدو ورثه وله فلامه الثلث نوجه له قرصو نوفر نقشه بيان جدول محزش ده سبته محزش ده بلاف د پلان په احوالو کې خنکشه دغه شوي لیکن اوس خبره دا ده چې دې دې جد تر بسی چل کوي نیک نو وای نیکه په شان د پلان به مګر په سلور او مسلو کې په شان د پلان نه دی هغه سلور مسلې خپل خپل دی کې برالې مقاصمه الجد یا سدې کې لذي ول جد صحیحو جدی صحیح پشاندہ اب دے صحیح ہوئی فاسد تے ہوتا ہے صحیح ہوئی دا پلار پلاری ہوئی دا, دا مور پلار تے ہوتا ہے مور پلار هم نکہ دے فاغت جدی صحیح ندے روان دے گنی یعنی جدی فاسد دے دا ملحام ہونا دے دا سنہ دے دا مرتبت پا, پا دا تقسیم کی رستہ دا والجدو صحیح جدی صحیح پشاندہ پلار دے اللہ فی آر باکی مسائلہ مگر پسلو رمسلو کین دے سان ګورو ها من غ دا چې ګرکوو فيی موا ه پهپلځنو کې انشاءلله تا لا را بشي د شومامي محمد او د معام ص د د بزورګانو پهکې اختلاو پهلته زپول جددو ساې کې نک بله په پلار سره پاخواو کې یو دا د پللار موج د نکه ز موج د نوسیته نهې لرريږي تاد کې او دینو پوټې کا مسله په یو کتاب کې کلې ما ته دلته محمد رحمان راوړ او دا سی کتاب د مازان سکیو مېدا جایل د لویږي ځندلې گیان قانون څه د هغه وي طرز په کانو موږ جې طرز په کېد کورنه ولا ورګه چې ته په طرز کې ته کورنه ولا ته خدای قانون دارې چې پرموجوده لیکته نه ملابېږي زه موجوده تصویر ته نه ملابېږي ګور بوخاري چی قصراغله نه کړ چې حضرت زبیر خپل ځامن داو په عبد الله بن زبیر ته و ده عبد الله ابن زبیر چې دا په ځمونو کې مشر دی د دا غځمان چې کومونو اقداق نورو د دې د دې زویګامن دغه نورو خپل ځمونو سره برابر ګمر کې نو دا تاسو کوي بیا د نسول پر وसीयت کو نو واصیت پر ووصیت نه کیږي کېږي واصیت علي د لپاره دغه سو د وای د وارس لپاره وसीयت خونېشته دي په حاله مده چې ځمون موجود نه نو سودا نه مليږي نو وसीयت جایز هه علاويه ته له وارسنه انا نو چون کی نو سه نه ده په موجوده د ذوی کې نو د دی وجنا هغه لپاره جایز شو نو ای ساقتی کیه چې پاپ سره رزق اب اصل ده پکړه پر جد د میت کا او جدی صحیح چاته وی هو لذیده هغه نه تدخلو فی نسبتی اله المیت ام ام من لا تدخلو فر فایل ده چې ته نسبتی مليته کای په منسکي ام نری ده د ملی د پلاړه اوس د نسبتی د مسیدا کای په منسکي چې دین د ملي پلاړه رالي مور خل نری کنه وسیته منګه جذب دي صحیح وایي او کتن اسبد جيد تا د جد چې دی خپل وسیته کای په منځ کې دغه وسیته کوم دی مور راپلا لکه د موري لکه د موري د مور پلار را بیا د جدي فاسد دا جدي فاسد ګرځي او اما اولاد الام چې دی اولاد الام مور عزيزي اولاد چون کې اياني رونا علي ترونا دغه زول فروز کې نه دي دا صاحب تو کې دي نو اولاد الام قائد زک او لا گو چې مور ازي اولاد ورونه دي کو پاین دي د ټول په ذل فروزو کې دي دا پس کی دي نو موږ قاعده بیان با ک باب معرفت الفروز ومستحقيها پیجن گلی د فروز او د مستحقین نو اولاد الام کې راغ یعنی اخوه اخوات له امه او حال الثلاثون ديال په اوال دري دي واحد استانه مزوفکا ال اولا یعنی الحاله الاولى السدس الواحد سدس لپاره واحد سدس لپاره د واحد یعنی چې مور اولاد کې یعنی مطلب دادې یو رور راغل دې نو د واحد لپاره وسیچل کئ سدس ور کئ السدس الواحد سدس ور کاله واحد نو په مسله کې چې आवाज سدس راشي نه مسله د سونه کې طالبہ دشکو نا کی جی قران پاک و رجل يورث كلاله كان يوصى له مرشو پد الحال کی چه مورث کلاله دے مگو تنيرات و یسودو میراث و این کان رجل يورث كلاله او امراۃن امراۃن فر کلالت انه دی دپد معلوم ہے یعنی و امراۃ کلالت خدوم کلاله و له هو اخو اخته ادل فر اخو واحد فر سو نا مراد دا دی دغنہ احاد دیدن اولاد الام دے اخ اوختا یعنی مراد ندہ فدی آیات کې اخ اوختا یعنی مراد ندہ بلکی اخ اوختا اخ یافی مراد دی مرزی دی او فدی بانی قراد دوبایی نکاب یعنی مطلب دا دے دلالت کوي چې اغا سید القرآن اغا فرمائی وله اخن اوختم من الام فا رویت حبس کی من الام نیش دے لیکن قراد دوبایی نکابا ساری چی کاته دوا هي نپای کی له قید راغل ده او یعنی حالت چې دي دغه تاسکره د صورتینه صاحب اخر تر کې را دي پسې کې را دي اخر تر کې را دي نقشه پسنګ جوړو نقشه به دش ګور طالب تا کې دا سره مرشو یا خذا اخره اوختن یا اخته یا اوخته ده اې دلته مونږه اخولی کو یا وسره اوخته ولي کا دلته عمولی کا مصدر اشپا ګونه استقل کو کسدوس دایاو دې دا د امنګوارکه اخ یا اوخته دا د په قسمته استقلال کې دواره برابر دي نو باقی به با ام ته ملاوي شي چې پینځه دا نه شل بس شو لوک اخ ده حکم دې دوه اوخته هم حکم دې یا مولاد ال ام عباره ثلاث است سدس لواحدي وسدس سدس للاثه سدس دې دېسته نه پروارکه فصاعدا یا زیاد دېنا و سدس للاثه دا خبر د متدا محذوف دي یعنی اصانیتو اصول صلیلی سنین یعنی الحالتو صانیتو اصول صلیلی سنین حالتی سانی داده چه صلص لپارا دی سنین ورکا فسواهدتاً یار دیاد دینا زکر چه اللہ پا کوئی فا انکانو اکسر من ذالک فوم شرکاو فی صلصی داخیاتی اون رخوین دی کجری زیادتو دسنہ دی یونا ندو شرکا پسلص کیدی این نقشیت ایک وقت کیدی پروی گای دلت او آخ لیکا او اختو دلته دی پانی دلته او اخلي کا دلته اوخته ولي کا دا دوره اخيا فيندي دلته عملي کا نو قانون مونږ دا بيان کړ چې اخ اوخته چې دي دووي يا زياد دوونه نه د دوله پر اساس ملي دي کی نو په مساله کې چې आवाज ثلث راشي مسله سنكيږي دلته اصل اذه تینم اصل اذه تین نو پا دی که سلوس جلی یعو دی ای دادولا ورکا دادولا ورکا باقی پا غی کی پا تیشو سیشه تو ای دادیل ورکا زین کی خبرہ کین استا کرنا نا بچانا اونکو نا پا دیلو قاعدہ پا زین کی کین استا اس پا دوچی نا تقسیلی گی نا آغیل پا روانز دا آغیل پا قبل اللہ افران استا زین کی بلنے کینی من قرآن فاكوية فإن كان وكسر من ذلك فهم شركاء في السلوصة دفع السلوصة كسي دي شركاء دي واسلوصون للإسرين فسعيدة ذكرهم وإناصهم في القسمة والاستحقاقي سواهن ددو نارينا أو ددو زنانا فقسمة ويسكي والاستحقاق فاستحقاقي سواهن برابر دي أسي قانون داده شليزة كريمستو حذر انساين خيدة دا لیکن دل تا دا قیدا دا سينه دا دا دي دين مستثنيات دي فدي الله في اجداولي شي داب کي په يوه ختکه لته ولې په خويدكي لاخي وليدي ذكور او ايناس په قسمت او اختيار کې سوا ان برابر دي هرشي په قسمت کې برابر اول نو الله فا کوئی فوم شركاو في الصلو سه دا شركاو د سيدندې کان د په صلو کې شركادي <تصفح> نو شرکته عبارت ده مساوات نه یا شریبل ته وای ته زمو شریکی په دې مال کې دا لفظ یو وای نو دا مال باندې ځوان موږ کې نسلي کې باندې زګل شریک نه باندې او پس له حق زګ چې الله وی ولَهُ اخٌ او اُختٌ فلِکُلِنَا اخٌ او اُختٌ فَلِكُلٍ هر لو لپاره دوستې زګ چې الله دا ریته سو په استحقاق د شتوس کې راوستل په دې کې د اخو او اُختي باندې تفضیل نه لو كانون ترشال شنا چې حدیث حکم دا شال له دینې به رسوم دا شال دا کولې ده دا وشو ويسقطون بالولدي دي اولاد الام لاره چې موږ وې دري احوالدي لو ضو شو ويسقطون بالولدي دله لپاره مفتدا محذوف ده یعنی <تصفيق> ال رحمانی رحیم حال چې دې په زولې فرول دو ناري نه و کې زه جوه أغله پر دو حالت دي ان لیسو لیسب دې پوغدا ادم د ولاد کې پوغدا ادم د ولاد الابن کې و انسان فلاک ولد نو زوږ لپاره د مري سبملابېږي هه لیسو فلمې لاږي کې مثال کیږي اواز نه سفراشی طالبہ آ ما سره دو لکږي دا قانوش بټوري مثال دا ای بندې د مړي ستا نام او د مړي چې د دا زوځدې سيجه دې زو دا کار خدا ملګر نو ای بنده سبات نه د اقرب السبات نام د دې برابر برابر خلدا أقرب لا سبب زوجة زوجة الفروزة نادي ايش آغة زوجة الفروز, الفروز سببي دي سببه نيكادي من زوجة دي برا فا دي صورتك بصم الهويكي اما الزوجة فحال عن نسوين دا عدم الولد في وقت عدم دا ولد دا ولد, ولد لإبل وين سببه لكي يعني زوجة نشتة لكما تلب دا دي چهزنا نمرا شوا داغي زوجة باتي شو او په لګان نه اتره پاتې شو وطوري می سال له ځوډ لپاره نشته ولا کوم نسومات راکا زواج کوم الا يكن لهن ولدا کو ولا لپاره نو نو مکه له گيجی आवाज نه صفر شي مساله دوونه کیږي دلته ولي کا اصل اذو نسو په دوږه یودي دازو لور خان والباقي للذري الباقي دا پاتید عم شو اغعصبه د لوبتوري انصوبات عم یو زوج تهم يو لیکن دا زوج یو په طریقې د فرض او عم تا یو دا په طریقې د عصوبته په طریقې د شيصي عصوبته بیا واي علامه سراج الدين والربع مع الولد ربع ور کا زوجته د ولد ملنا او ولد الابن وان سفلا لك د مثال شو ابن موجود ده ده زنانا او زوج موجود ده, ده زنانا دا زنانا مرشوه و ابن ده عصباتون ده زوج لپار روبه ملاوی جی و لکم نسو ما تركا زواجكم ان لم يكن ولد فإن كان لهن ولد فلکم روبه تاس لپار روبه ده ده ده مصال شو روبه خار روگنا نو مسلا کی جی واز روبه راشی مسلا ده او گورا تالیبا اصل از چارا اصل از چار پتی سنوروکی روبا یو دا لوگورا تو کم روبشتے دوا شپارسو کشتے چاکو که سولا سنور بجوشی حلو مجرن فمونگ اپن منزل نیز دیکھو اگداؤنا کم از کم چپکی روبا جوری گینو دی دو او یو کې روبا نو سالو ورو کې رو, رو باه یوده دا ور کې سوجلا چلا د چا زوجو دغه خزي اپا تدریشو بته ورو سبت اقربل حسابات کې زي یاد عزيز يې تقسيمو شو تقسيم نشدوره شو کنه دا به په دي طریقې سره لیکي دا مسله خلاص شو ما تاسو ته وسی عام زوی الفروزو طول اسنا عشر نفر سلو دولس نفر دي سلو رجال دي او اتب کی خزیدی اتب کیسی دی نو در رجال و مسالہ زوج باندې ختم شوا زوجی ول رستے کو سکت دے در زوی الفروزو سببیہو او دین مخی جو اغاز زوی الفروزو نصبیہ د برکوہ دی, دی نکتہ فصل فی النسائی فصل دے پا کی یعنی هاقا نیسا جاگت زویل فروزنه دی اتزنانه اما لزوجتان فحالتان خضو لپران دو حالت دی خضو لپران دو حالت دی اربو لیل واحدت زوجتان خزید ملی اغیلی پر دو حالت دی زوج لپر دو حالتو اور ربع اور ربع ور کولیږي به یو یو کسلوري فصائده یویہ جات دی وی نه دا په وخت ادم د ولد کی په وخت ادم د قران پاک سوی ولغن ربع مما ترکتم الا د مری ربع سلورم برخدا کچری د دې خواندانو لپاره چې ملو شو او اولاد نو کچري اولاد فله الناس منو اغل فرها اتمي صدا رب للواحده مساله عشو چې اولاد ني ګور اوس دا میت. دا عملیکا او دا زوجاولیکا يويک دویک دری کسلوري نو اولاد دمولی نیشتا ده نو بیا پا زوجیتا منگ روبه ورکو قرآن منگ تا داووی نو پا مسلا کیچی یوازی روبه راشی تالیبان و کا اصل از چار په چار کی روبه چی ده اجاو داور کا زوجیتا والباقی لحبد الباقی ایده پاتی دعمشو دا تخریش درس شیل شو نفشا جوڑا دا <تصفيق> دا یو مسرطاته بیان شوی قرآن نو وسمن وحلتی سانی لپاره د زوجو سمن تم برخدا سره د ولدن سره د ولدول ابن ناوین سفلا زید یني بچې دې یا د بچې بچې نوبیاو مطلب داده چې زنانا تاسو من ملاویږي زنانا مراد زوجه دخل قرآن یې په گوین ولهن الربع مما تركتم لم يكن لكم ولد او فاءن كان لكم ولد فلهن الثمن <تصفيق> دغيل برا سمند لو في القران پاک دي پا سمند تذكره صرف يوم الزهله دي رودي دو ديو کراغلا دا سنخ شي بيان چيدی مصدر ليكن سمند تذكره فقط يوم كده ده محل يوم دي لو دلتا بلن شل داسي دانخ شي اصل دي دا زوجہ پاتشو دا ج دین مطلب د مړي زویہ پاتشو بطوري مثال نو ابن ذوات اباتن دے اغل حصہ مقدر فی کتاب اللہ نشته زوجیل پارا چی اولاد د مړي وین سمن قرانو خو نو اصل از اټ دلتب سنگلی کہ اصل از اټ نو پاتوں کے سمن یودے داور کر زوجی تا دا چې وو دا ورکه ابن تا اقرب العصبات دا شو نقشه ګوره دا د تصحيح مکه مکه تا استاد نقشي ولې جوړو دا زممت تجربه ده چې دا ضروری رورو نقشي جوړو تصحيح ته رسو نو څو قدریبه په ذهن کې نقش جوړ شي نو په تصحيح کې بیا شرې ته آسان تیار شي دا د مقصد لپاره دا شي کو تاسو دلته و اما لبنات الصلب فاحوال الصلا شنو بنات الصلب لفراديا حوالدي صلب يعني خطل لونا او بنات الابن چا اګه ذيلولندي نو اغي تاس کړه ورستو کی په احوالو کې فون کې د نساء ذل فروج تاسګرادا نو بنتي پکې راوستی حق دې بنتي الصلبي نه کا خپل لورو دله په لري احوال دي د احوال په پزين کې ساتي نو چې تاسو کوم مسلې ته پوسو کی نو زربا په غورو کې چې بيد کم کم خلک پدي کې راغي بیا پدي غورو کې بيد زی فرض کم دي پدي کې سبب کم دي پدي کې قربا کم دي پدي کې بډا کم دي عربي د دې زی فرض ترکه 10 ری راشي نو دې سه حکم دې کړ دارش ته حکم دې دبا نظر لاندې ساتلې نو بیا ان شاء الله کې کې نه د احوال سړي ته زبرد کی وی. ن واحدده تي نصفپاره دې د نور د مړسانسانال وويلییس نه تي لپار د لو پهده تن یازی داغې نه نصف دپاره د واحدې دکه الله و فین کارده ن دید پهلولو کې کیوه نوې لپاره صف مثال کا و نه مثالو دا بنت شود مړي او دعم شو قران یې وايي فان كان لتواحیدا فلحل نصفو کده مړي نور یوازې یوا وان هغه لپاره نسفته مثلا کیږي یوازې نسف راشي مثلا د دوه نکېږي اسانه شو کنه مثلا څو نکېږي په دې د وګړي نسوار کبینتی ته فایل خان د واحد تن فل الحسن سيغه ښه ښه دي په دې کې سبا تنا سږ مسري ته تا کا صحیح تور سره داګه جواب ورکو حقدار ته حق ملاو شو ظلم پټو شو تانه خدای رضا شو تانه ربندهوم رضا شو نو چکاله تعالی خو دره زال شو نو استاد ضرورت زندګی د خزانو د غیر نه انتظام بو کی تاسو حقدار تورګه تا په خپل غدواله ده استاد نو الله پاک سخیب ارشاد هغه بستا تنظیم کوي اوس په دې با خبره باندې ګورو نو دا هم تنسب با قید با طور عثوبات مل شو بنت ته جن سب ویلاوش یعنی یوه حساب کی نو دا په طریقې د فرض مل او شو او نو موږ زوی الفروز فرګانکه والسلسان دو برخی و ملاوی گئه لیلسنانی لیلسنانتین بارد دوو لونو فساعدتان یا زیاد داغینا یاد و ساتا دوو لونو تا یا زیاد د دو دوونا ملاوي دل پا کل مال کی دا قود عام صحاباو ده و بیه اخذا علماؤنا پا دیبا نظم و حنفی او عمل کرده پا دیبا نظم و حنفی او که لونا دووی یا زیاد د دو دووی اغیل سلسان دارنګې د اکتوبر 12 کې راځي التبه مونګوایو چې اوخته دوی یا زیات د دولنه لپاره سلطان دا قول د عام صحابه او به یا حدا علماء او نا رحمهم الله تعالی من زمنګ علماء ی حلفیو عمل کړی دی و ابن عباس الحق الاثنين واحده انا اذن عباس په دې کې اختلاف کړی دی هغه وايي د دا محمول په یوی دی لَكَيَوِلَ فَارْمِلاويگي نِصَف لَدَولا مِلاويگي نِصَف دَولا بَسُلطان نَملَويگي زَكَا كَيَ اللهُ قَوْلُهُ نَكَرَدَا فَأَشْلِ مَتْلَب بَالِي وَإِن كُنَّ نِصَالٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ كَذَلِكَ عَدَّ دَولا نَزِيَادِهِ عَلَى فَرَثُلُثَا مَا تَرَكَ وَلَكَيِّدَ فَوْقَهُ لَجَدَا نمونگل تیر خیستا خبر دیوکا و د دفوق زاید دی سده قرآن فاقی اللہ وی فادربو فوق لعناقی وادربو منهم کلا بنال وحید کافرود ستنون برا نو ستا قولیسا مو آیا ستا ارے بھائی پندګہ سټی وو ما وا نو معلومیږي چې لافز د فوقه زائد دی نو فوقه نشته ان کې هما لافز د فوقه زائد دی لكال ته زائد دی دا نمولشوا داخلكه د قران پاک د یوځه حوالہ دی د لپاره فټشوا لیکن امام ام ام عبد الله ابن عباس رضی الله تعالیهما قدس کی باو ای کی ګورا استحقاق دو سلسین یان دا معلق شپدی پوری چې د دوو نا زیات وی نو معلق په شرط سره د معتوم د پخواد وجود د شرط نه سم مطلب یان دا دی چې د دوو نا زیات نه یي لو شرط نه دی موجود شوه لہذا هغه تبسلسان نه ملوه ویږي دا دا کوم دی مولا پار دلیل دا دے چه تعلیق پا شک سر دا نواجی بای نفی دا حکم پو وقت دا آدم دا دے که لکدا پو اصولی شایشی این نور نوار کی هم قایدہ بیان کرے دا نو جائز دا چې حکم په دلیل آخر سره ثابت شي حکم لمرات سلسان لپاره دے اسنا تاسو وقت دے که زمازید وقت دے حکم لمرات سلسان لپاره د دو که دے اسی چه دا منگا دبلزین و ثابت کو تاسو پوئی گے دلی اگر دنی دی یا اشارہ دی کتاب دا یا عبارت د سنت دی یا اشارہ دی کتاب دا یا عبارت دا سنت دی نو عبارت دا سنت خدا دی چې رسول اللہ سمتعا اخل میتی و امره د میت رور رو, رو بلو و امره انیو تیلی بنتی سلسین ویدی دی ملی دو و لونو تا سلسین ورکا خلاس اجوا خبر ہے فل پاپر دیو لوار اگر دا میت رور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کله انوت یا لبنته یا سلطین چې د دې مری هغه بو لول تاسو ورکا ولئ امهما یعنی مطلب مور داږي چې د مری زوجه ده هغه تا اتم بر خورکا ويكون ما بقيه له او باقی تو سیکنو تاسو خو شی خبر په نشوي دا حدیث کلاله سنت کلاله د دینه دا معلومه شو چته لفظ دو فوق زید معلومیږي لکفدرب فوق الاناقی کتلسد نبره وه د مراد نه دی چې ګوره شپانی گزارو رنه کې مننه دی دلته هم د کلفد فوق اس دی د باقی اشاره دی کتاب الله سبب هغه د هغه چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثین الله وصیت کوي په وړانده اولاد د مېته چی ده نر لپاراحی سور که پا مقدار ده دو جی نکو اے پا مقدار د سو ده دو جی نکو ادنا اختلاف داده چی یو ابن وی یو بنتی ادنا اختلاف کنن فی اولاد کم کی اختلاف را غی کنن اولاد عام ده ذکوری ناش ادنا د اختلاف سده چې یو توی ده یو لور دا نو تعلیبات تبا سکایت زویت تبا دویی سیور که لورت تبا دره مکنن لیز زکریمی ستو حضل انسین علق لدی حسد دو جنو کو ورک را علق لدی حسد دو کو ورک نو مرسلت دره اونشوا ہے نو چې الګل دی دوی سی ور کړی جنې لدی یو ور کړو دی دوه ته تسلسل وای ک نه وای ها دی تو اشاره دی کتاب الله زو ځکه کنهفه یعنی الګل کتاب درې وکي دوی نو دا یو تا د موري زو ته ور نو دا دوی کوم تای سی ور دا تسلسل دی کنه دی نو ل زكرياس مشو حل ذ الاولين نبو جي نقولهم اقص سلطان دي دا اشاره دي كتاب الله دا, دا اشاره دستا كتاب الله نو ادلا اختلاف جي داده چ ابن و بنت ني نو ابن دپاره پدي وخت کې سلطان دي په اتفاق سره زماستا پمنسکي نو دي اشاره نه معلومه شو چې بنتين لهما سلطان فل جمله اي التم خبر دغه سيدا اريد از فقرا غلد نما ویلا فضا فوقه زائد ده لفظ فوقه سده لحاظ ابن عباس سے لوئی ش گئے دے لیکن من بعد جمهور فقهاء و صحابہ عمل <سؤال> کو تاسو فدين کیراغلا او حدیث نصاب صاف تا شو کہ نبی علیہ السلام ذمری غرور تو و وینا توکل لا جے پلان کیا کہ دو ارلا سلسلو الکا او د می تهوجات چې د دی دو جکو مور ده تهمون کاه کوو ما به خیلله هو باخې توسییک نو با غا به وګ نههسو پوه شوی په خبر وبانې پهې بهځان پوکوو سب لپارې یاوي سسان لپاره د دو یا زیاد د دوهونه دا سوحواله شو تعالبا دا ضوا حلش درم حال دا دل پر د صلی مع الابنی لزکر میسو حلل ان سایر او که چت عل کراغلی د مری ینه د دوخپلو ر نو حزلن سن ورکا او هو یوسبهن دا زید مری خپل خویند له بعضه سبحان الله دا خپل قانون افسوس خلل شورل دی وسست یو لولو ته وګوراو دې تعلیماتو ته وګوراو څه نوې فرق ده دې قران کې دې کله او هو هو اسبهن دائنر بخ فل خو هندلرا دزید مری یعنی دزید مری یعنی د مری لولو پربا سبو ګرځي یعنی دا الگ بها افل خو هندل سبو ګرځي ا په څنګه چلکغه به دا بطوری مثال اید دا ایبن او دا مطلب دا دے بنت دا اید دا همہ بنت دا تا سپوش لے پا خبرہ انتو سکر کرسو اس دیکھ زیفرز یاو پو خایم کا کم یوسیہ کوم لاو ف یولادکم ل زکر میثلو حظل الانسان تاسو تعالی وصیت کوي په بارا د اولاد د مری میثلو یعنی مطلب حظل الانسان نر تور کال نو مونږ چې وکړ تل یوسیہ کومنزلات د دولو دې نو مطلب دا دې دوه اغدين دوه غزدول د تولیکا چار اغنی چت شیتنا چار دایس دا کا چتالون چار احبن لورگا دعا لونو لورگا یو یو قانون اس پوش دی مطلب بانے تا ترائیشی مسالہ لپزق قوانینو بانے دہاغی با قیدہ گئے سر تقسیم اکھا تاسو دی وقت کی دلتے میں کیتے ایشی کوریائی وَهُوَا يُوَا سِبُهُنَّا دَا نَرْبَا دَا رُوَرْبَا قُلُو خَيْنُدُ لَا عَسَبَا اُو گَرْدَنِ یعنی د مولی اولادو کی طریقہ داس دا دا بناتو الصلب دری احوال شو ذهن کی بے ساتھ اے و الابنین دا مید زوی لنا دا پشان د بنا الصلب دین دا مید زوی لنا نو دا هم اتاسی دی لکا خپلی لنا لیکن اغیل پار احوال لغوزیات دی آغزیات احوال واورا ولہن نا د مری د زېلونه د لار احوال شپګدې فصل فی النساء اغازنا نه چغز آغاز الفروض دي نو اغه سلسله کې دلونو لونو د خوندو د تذکری دی د مرته اسکیره بر ازې دنیا بر ازې د لاره احوال شپګدې عن الصلو واحدهتی اغه د زېلورو نسب اغه یویلور کا لکتا نخښاو لري د بیان نوې وصل دغه سی ورګه لپاره د دوه ولونو فصاید ته زیات دا غینا کمبلای اعتراض او عدالت ده کمبره قول دی ابد عباس او عدالت هم دغه سید برب جمهور او محدثینو اي بود جمهور صحابه او کم قولو او تاسو ته بیان شو دلته ما قشان دا په هغه صورت کې چې بنات او سلب نوی سکه خپل لورین د زوی نور موجود ده نو دزې نور چې واغیت انې سفور نو مصلح کی چې واز دې سفرا شي مصلته دوه دو نه ني نسفور کان غتا ادلس به اخی د هم یاد ابن العمر یا ترکا یاد ترزې یا طالب غنی چې تو وای د خرزی تا ای مطلب دا ده کنا چې کم یو وي زګر دې بګي خرومای کنا هوې سبغایي سبا وَالِيَا بَلِيَرْ بِيْكَارِهُ تَتَبُواِ سَرَاكَانَ مسلمان بدا نگاری کنا حلوک جره دعا دزویلون هی یادو نزیاتی لداغین پر قانون دا دیچو سلسان باوت هملا دیگی لیکن چې بناتو صلب نوین دا سو احوال شو دو احوال شو والسلسان دا حالت سانیه شو دغه احوال ولهره لن سدوس او دوله پر سدوس ته چاله پر سدوس ته د مید د زی لولو لپاره سدوس ته یو وی ک دوئ ک درئ ک لسی کشری صبح ملاویږي سدوس په کوم محل واحدت الصلبیتی سردی وی الصلبینا یود مری خپل زور او نوری چی دی لگی بی یا جیری دی دا دزوی لون دی نو دول پار بس ورکو نو دا حال داغونا بدل شو زکر اخپل لونو لپار س دوس نشتی اخپل لونو لپار س دوس و نشتی دول پارشتی سرد واحدی سلبینا تکمیلت اللی سلسین دال پارد دا دی چی در سلسینو تکمیلوشی در سلسینو تکمیلوشی مطلب دا ده چې د نوروالف پو وجباني خپل نور د ذ ویلور نو لوالي چې شریکتي اے بنا د ادم علیہ السلام وایو کنو هي ها بخاری کې حدیث راځي کړه چې الله پاک دا د هیز مصلی په بنا د ادم علیہ السلام راوستید نو ګورو ټول یې پکې راوستلې کړي یو د رسول بی خمراد ندی نو په نوروالې کې دا ټول یې شریک دي نو هر کله چې یو وسل بی یوال وږي تبنسو بلاشي ا د نور حق سلطان دی نو فلوروالي کی د لور نور هم دا نو دا سودوس بديله ورکو نسو باغيله ورکو مسله چې د شپغو نشي نو پښپاوو کې نسب دريدي دا بسول بیا واخلی سودوس پکې یاو دی دا به د لور نور واغې یوې ګګنی نو د تریو سره چې یو سړي چې سلطان شو نو سلطان پښپاوو کې سلطان دی حق فت شو دا هو اوس پوهته په خبره باندې نو دا بدا سنقشجو لکو لکبطوری مثال ای دا اخپلا بنتلا دا بنتو الابن دا ای دا پکی عم دے دا عم خپر زلگی او کنا زکر زویا قدل تراولو نو بیاد بنتو دا احکامات نو دی بدلی تاسو پاسو وقت دے کتما اسیز وقت وذلتا بنت الابن لپاره د دې قانون موافق سودس خپل بنت لپاره نصف نو ليسکه مختلف شي د کله انسانی شراه یا د بالغ نو انسانی شراه مسله د شګونه کیږي دا مسله لا راغلي نه ده قبل الوقت دې اجرا کوم تعلیق پزين کیږي نه یا د تصحيح یې راشي متاليب ته تیاری دې ني تور سره تیاری ځکه لګ لګ اورې دي اته نکړای شي په ظلمت راولي نه پويږي دا څرګمت تجربه شومې ده نو نسبته مختلفی د هر انسان یاد بار سره نو مسله د شپو نه کیږي نو طالبہ ته پتہ شي وای اصل از چه اصل ده چې د انکرادي پشپا بو کې نصفا چه صلو بیل ورکونو اغدری دی ورکا وطا ویتوسی کهنو وخلا که ناخلی رو کته و غرزا وا اچه تی کتا غرزا جو تالی بوتا تیاری ابوی ما دیراکا اے اچھا بنت دی بل پارا منگا سودو स्वर्ग تکملت علی سل سین سین سلو دی زب کی دریری درو زل چی سودو مشاریک نو سلو شو سلو سن دی تو بنا دی دو بنا ته دی نو پلان تو حق واغست سخت تقسیم دی الله پاک بنت الابن تجور کو نو اغبا ادا سل سن پورے شو سرا سو فتی دواء والباقي لي عبد الباقي دواء دواء عمشو دواء دواء سيشو عمسي تلكي عملا يكلا داس عمم لك لا عم وحلو يا سلام ونملكو لابدا سيزدكاي بحكو الفرق بجداسي بيحتو مناسبة نش تكملات اللي سلسين تكملات السلسين وشي دا زكا نبي عليه السلام والدي نبا زیادی جی حق دا بناتو او بنات شامل دی جی دے بناتو لعبن لران نو حر کلچی سلبی نصف واغستو اغدری دی بناتو لعبن تا صد اصفاتشو نو سلسان داری حق پورا شو نو تحاوی کیون دا غشان لوی لی دا خبر اخلاسا شو والا ایرسنا دا حالت بل یودی اغدری احوال اچ خاص دی د دې بنات الابن سرا پاغوی کی او داشو حالت ثانی ولا يرث ورثه بن اخی دا بنات الابن مع الصلبیت اینی سرت دا اینو دا قول دا چا دے دینو کنی دی د جمهور فقهاو صحابو ائمه مجاهدینو کنی د ابن عباس سے قول باک وی ولی زککه هغه دوه پښان دی یو غزينو حکم تا ووري تا حالت ته چره حالت مختص دې سره هغه دا دی چې د سل بي دي موري موجود وی نو دوتن ملاويږي دوتہ طالبوګه کډا نشدولم طاتا توګه کډا ماتا لنشجولم طاتا توګه کډا ماتا وګورم ما ماتا ايه غورة بنت ايه بنت اے بنت, اے بنت الابن دلتعامو لكا دو بنت ايش ياريتم او سلسان ورقلو بنتا دي ابن محرومة باتشوا بنتا بمحرومون با لان دي نو اصل چې سلسان راجلو پو مسالة كي بنت او بنت سلسان نو مسالة دو دروناكا سوناكا احتلاق نشت وصاراكا نا سلسان دو مسالة درونا شو نو پټړکه رسولان دوي دا د دوا ادي تقسیم کا دی بنتې لاله د محرومون لیکي هم تا وایې څه کی نو زها هم الله محمد صلی الله علیه و دي تا قواعد وی دا ضبط کرا ولي دي تر رسول الله صلی الله نیم علم وی لرياستا نیم علم ذذكول دی د پيوزل نکي په دووزلوم نکي تم مستقيل تنه زن کی بیا پغی باندې عمل کولی یعنی مطلب دا د لیکي سره مسائل دا دي لیکي دا غسين بیا دا په ضبط کې راشي اسنه راضي وحالت ثانيا دا غدرو مختصون دا بنطلیب سرا غداد چې د سلبي راهله دوه صفاتې نشوڅه سلبيه سولسانه سل خلې سولسانه زیات حق دوشه ده نه دوه صفاتې نشو ها لوغه منګدل لپاره یو موه کو ګورو او ساغا حالت سالسا با اخلا دا غدریو مقنونا اِلَّا يَكُونَ بِحِزَائِهِنَّا دا حالت سالسا شو من الصلاة سل اول یعنی سم اطلب ددو پا حِزا کی یا اصفل ددونا غلام رائشی فَيُعَصِبُهُنَّا اِلَّا يَكُونَ حَنْكُوِي بِحِزَائِهِنَّا فَمُقَابَلَ دَدُوكِ نَخْشَبَدَنْكُمْ یا کټو دیدینا ولامین اوګه کټو غلام په دولر سره د خپل محاذات ولاونه اتبو ګرځي یاد دو په محاذات کې یاد دون کټو غلام نو آګه غلام نو غلام په آګه خپل محاضات ولا سره د دون ټول سبکی د شریعت عجیب نظام دی الا یكن که حزا انهوس فلمن غلام فیعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظي الذكر والأنثى باقي په ما بند دوه کی تقسیمه کا للذكر مثل حظي الذكر والأنثى نقشه پور دا ويسقطنا بالابن اب ابن بن شا کی تیگی د حالت الثالثه شو په څه مطلب د حاضر درو نه چا مختص کید دو سرا مطلب داده چې د ميت ابن راغه ابن لو ګور د ميت چې بین ته موجودین بیا هم ګر بین تی دیبل <سؤال> لس خوار کړکانو خو چې د ميت ایبن موجود بیا دوتا نه ملایږي دا بین ته دیبل تاسو چې بین تیز هم موږ دو لا بین تی دیبل تورکو لیکن ایبن چې اخر ابو لاسبات ته بیا دې تسلم لاږي بیا دوی ته نه نه نه نه یعنی زه مرزا اغه خپل طرف پر سوټه واره کای مطلب څه ده موږ خو سن وایو کنه او څه نه کارو وایاس خو سن بال ابن و ابن د مری راغه نو بنات الابن ساقد شو لیکن اغه خپل بنتي هغه ساقتیږي زګزې سره چې دلور قانون ساقتیږي تاسو په وای کوم از زم ستلیک ګور نه خې ماده ته جوړې کړ په اغاز باندې د پورې مخامخ یو لنښره روانه ده چې ځان تین کوي تاسو زما په خبرو په ویږئ ولو تر کاه پیرو خدالمیت سلا اس بنا تین درې لون ابلین دځین بعضو الناس فلمبازین بازي کټه بازي برا او طالبو خدای نو ګیاران بعضو الناس فلمبازین لاندې کټه برا او وسلاس بنات دام فنبل秀 ترکا ولو ترک سلاس بنات ابن ابن آخر ابن در ابنبل بعض اخوان ناسفم ہیں بعض ان بعض اقت در بعض بار وسلاس بنات دام فنبل秀 ترکا و ترک سلاس بنات ابن ابن آخر بعض اخوان ناسفم بعض ان بھی حاضی سورت اخفر کتاب تا مگو کاریگی ها ارمان ده تالیبانو گروز دا یو د دازویه ده نمی عمر ده بلی دازویه ده نمی بکر ده بلی دازویه ده نمی خالد ده داملو دی دست بیا فریق اول دا ده فریق سانی دا ده فریق سالس دا ده دا وړچ مرده د ظلم دادا ده تاسو وګه هه یو فریق داد ده یو فریق داد ده یو فریق داد ده دا وړچ مرده د ظلم دادا ده هه بیا فریق اول کې دا ابن الملده دا مرده دا مرده دي ته به څه دا مونږه رو بیا د بنت لوار کاه کني اس نه گوراوس عالتا کتاب کیا ولسو بیدیو تراکا زچی سنگویم دیتا گورای تراکا سلاس بناتی ابنن تراکا سلاس بناتی ابنن اعدادی بناتی ابنن زین گرادی نقشا سلاس بناتی ابنن عالتا مو گورا خامتا باشی انما خرمینا سمائی سلاس بناتن د ابننن دیا غبل شابتاو گورا و ترک سلاس بنات ابن ابنن و ترک بنات ابن ابن اگور دادری بناتی یو دادری بناتی و ترک سلاس بنات ابن ابنن نصجو لیگی قلم تبا گوری دیا و پسی بلیو تکیو. وسلاث بنات ابن ابن ابن اخرس سلاث بنات اذا بنات دي تركه سلاث بنات ابن ابن ابن لیکن دین طرف څخه ذکر دا خو در سره تړاو عزت راهولي ګمګور الحمدللہ د دې سره زما شغفته از په دې دیر خوشاله يم حاضر دې ډیر زیات خوشاله يم ولی بزرګول په فطریږي مال کلی دي کچري آغا په فطری په صحیح تور اورا سیدیا په عمل وشوندي نه بلغت اتراته ځه از ته مطلب لاو شو په سورونو کولونو باندې غسه هیڅ دا رکیږي نو د دین په لاره پیداسته ده اماله کویره کی کلره کی ها وای دا په وښ شوي به صورت په دې صورت صلاته امام ارشاد وکړه اوس را شګورا د دې کټه سبق نو مخکی یو ایجمالی نقشه هم کی په شی په هغه دا مول دې دا مول دې دادا مول بیا دا دې بیا د ملز بیا د دې ملز دا بده ملز دې ټول مل دې تم څنګه طالبہ نقشہ ولو فوج مطلب دا دې چې دا بنت موجوده دلین کی سو جون دې نيشته دلین کی سو جون دې نيشته دا بنت جون دې دا او بول دې ګرندای دا دا بنت جون دې دا داو بن تلدا داو بن تدو زید حکمې پښاند به انتید حکمې پښاند بیا د دې دین کتا یو دادا یو دادا یو جکم دین او مطلب دادې اعدادو دي دا وای کنا اوس قانون دادې ګور دانول <سؤال> ابن ابن چترا زید امر کا آتا دې څو سنويخه زګو ني پیګنا او ویلی آتیګینا تاسو هم کوم ای دا بنت چې ګم دا د تلوار کني دا په منځله د سول بي دا اې دا بنت دا بنت یو دوتا سوده سوړکان تک ملت سین دا نشه ګورل شو اوس بلا خبره کوم دا مو وجنې بنې نه بيګي دا لیر ختم کا اد دا بنت دا دا بنت دا دا, دا سولږي په ځېباني او دراوا سولږي په ځې او دراوا نو ګوره چې دوه موجود وي نو بیا غیټه سولسان مله او شو نو چې دوه واغاست دو نو تا کتا یو وا دوه درې سلو په دا ټول مہرونه شي دا څه شي مہرونه شي څه شي زکته سولسان دی برونو دوه وا ز کته مہرونه شي کنه او یو خبره په گیدان إلا يكون أسفل من أم إلا يكون بحذاهن وأسفل منه الغلام فيصبه النان دا وګړه پوری دي د وروتا ورو ست ملاو شو سلطان مدته کته نه په محاذات کې دال موجود دی یا د دوه کته داک موجود دی نو دا لک به دو ل را وستلو ټولو ل سبګځپ به خبره باې هر کله چې نخ ش پهګ راله را کتاب ته ګوره کته ګوروس کتاب ته کته ن نه کته ګوره هلیا من الفريق اوولېله لا ح او یاد د فریيقې اول داغې محاداتې یولور نشته د ګوروس. поставیر دوتانی دوتا و Прیقی اول دادا دلتاگو نیکن نی د دیپ محاذات کی گرل ته بین دا? تا شتی اچھا الیا اصداد فریق اول یوازی آدھون داگی محاذات کی سون ایشتی اسطاد فریق اول فریق اول والسطاد کم ادا ایدارای ما تاگو رأی وستاد فریق اول دادا دو دم 1500 دو فریقہ سانی الیا ادا الیا دا بیا سفلا د فریق اول زمو قلم تا ګورای سفلا د فریق اول د دې په مقابل کې هو استاد فریق ثانی او یادو فریق ثالث دا هویې کنا بیا سفلا د فریق ثانی د دې په مقابل کې هو د فریق ثالث بیا سفلا د فریق ثالث دې په مقابل کې څوک راجه واستقسمي اوگا ترسيمي اول یاد فريق اول داغي محازات کې اوږ اس نيشته استاد فريق اول داغي محازات کې اول یاد فريق ثاني دا د فريق اول داغي محازات کې استاد د فريق ثاني دا اول یاد د فريق ثالث تاsubprocessما قلم تکتلي السفلاء د فريق ثاني داغي محازات کې استاد د فريق ثالث الصفراء دو فريق الثالث لا يوازيها احد داغي محاضات كثوق نشته وطالباء اذا عرفتها ذاقل چدا نقصره او كي جندل اذا ما فقلم نفنقول منقوائي وطالبتاس وچب شئ للولياء من الفريق الاولياء النسون اولياء دو فريق اولي پر نسفت نقصر زين كنا استلا وستا دو فريق اولي پر اصرد محاضاتنا صدست تاكملت اللي سلسين تاكملت اللي سلسين وشي ولا شيء لصفلياتي كتنولو پارا پيش اس شيريش تي إلا آن يكون ما هنه غلامن غلامن هاك لاغو سر يولد جوان دي فجوان سيبو هنه آغالك باغو لا سبكي چال من كانت بحزائه لرا من كان فوقهو لرا من كانت فوقهو لرا ممن, فوقهو لرا ممن لكم ذات صا من عغش ذات صا من دي من دونه من دونه كتنه قرزولو كتنه دیا وګورا ځکه دلته چې دا ټیټ نه دی پورې شولې بیا وګوروس دی د څنګه وی علامہ سراج الدین حلفی یې ځما قلم تا ګورای دی له پره نه سفر کړه علم شو کنه چاله پر نه سفر کړه دایواز دې کړه له بیا دیلا او دیلا دا دوا له پره سفر کړه سودوس تا سول سیل اے اس دا کا تنہی صبر دا محروم دی زینکی کی ناستا دا محروم دی ہاں کچری دوپ و محاضات کی دالک من جو اندے گو ابن الخیر ہی کہن دو دو محاضات ازدکاو چی دو دو اے نقشدہ سے دا دو دوپ و محاضات کی دالکو نو دالک بدودہ سبکی یاد دیالک نکت اے دالک تے جو اندے دے نو دے باؤنا کی اے دونبا اصابا کی اے دونبا اصابا کی اے دا کتا باؤخور زید دا کامرا نن اکشب زین کی کین نم تدیر ملاید او پتر یا ساتای اشعالی توید <تصف> سنت که ستا ایند سیدیز مرکز دکان نمبر تایس عبدالرحمن پلازانیز دیمان چوی د را رو سوادی فکر برایتر انوارشی توحیدی موبایل نمبر 0308